o kullo bidërët e mbëllale, o kullo mbëllare të në finnë nga, të ndërruar për simtarë. Vështër, sërisht, me temën e munafikëve, me temën e ti grupi të poshtër, të cilët nuk reshtin dhe nuk shtëronë, dhe nuk ndëllën duke thurur kurthe kunder islamin të muslimaneve. Edhe me keqe e të nërësa ta jetën mësvesh, se flasin me termët tonët, se kryen një primët tonët, se shpashin atë që shpashin dhe ne, edhe se ne në këtë dim se shpashin atë ta në zemët e tyre, Për këtë arësyë edhe Allah, subharu wa ta, në ka formu njërën, në gjerë gjatë për ta në Kur'an. Gjithashtu dhe profetis Omanë, se dhe me i ka të reguar cilësit e tyre, që besimtajë të ruhët për i tyre cilësive dhe dhe të ruhët për e tyre njërësit që i ka në të cilësit që mos bëhe cilësit e ta dhe mos blikohet për i tyre, për i tyre njërësit e cilësit Shkatrojnë dë njërë dhe ahireti Edhe sot Dhe të regojnë bisa jetë Në cilat ka fornë Omojë më dëruar për ta Dhe ka të reguwe Se qëpër që ndrimi mbajnë atë Këndrit besimtarme Në suë sure në lejë marë Në këtë suë sure më ndështore E Shumitës e cilës ka zbritur për njajën e luftës e uhodit Edhe për qëndrimi që kanë bajtën munafikut kundrejt saj luftaj Në këtë sure Allah më dhurën e ka të reguar disa aspekte për munafikut Edhe një për i tyre janë këta jetët e cilët dhe të të vajtë dhëmë të një Fëtë Allah subharu wa ta'ala Ja ju halenina amanu La tëtëkjidhu bitanë të mindunikëm O ju që keni bësuar Mos mërëni miqë Dhe as të afer Të cilë veju të regoni se këtët tuaja Mos mërëni miqët afer Për e atyre njëse që së janë tuaja La tëtëkjidhu bitanë të mindunikëm Mos me një miqë për atyre që nuk janë tuje, nuk janë për i besim tare, për janë për i muna fikve. La ja e e lune kumë khabala. Pase të rëgona më më dhuruar, arsujë përse në në duhet të imanim të miqë, dhe përse në duhet të afonë atar, dhe përse në duhet të rëgona të në sekret e këto në la, dhe përse në duhet të hafëm atyre bakën të në. Përse në duhet të hafëm atyre bakën të në. Thot, la e dhune këmë këmbala Ata thot nuk kreshtin duke përpjekur Për të shkateruar ju edhe për të futur ju dhe dëmë Nuk kreshtin munafikat Edhe dëmën e tyre të shumë lojshme U edh dhune anit tëmë Dëshira e tyre është që të fusin juve në vëshërsi dhe në have Kur besimparit, e me rrë në fikën dhe afron, dhe e bërë atë shokët të ti i një. Atër e kërë në fikë do bërë e vërë sekretet e ti. Kërë në fikë, dhe di dopsim tërmëve, ku është dopsim e një, dhe dopsim e besimparit. Be. Gjithashtu, a i më dërërë e shtë dhe duke për pjekur për të të zbukuruar të kohënë. E po të e në pasha Allah, unë kjo është e parë dhe përvuër e për e kërë, në realitet. Unë dhe unë përsoj se është njëre, e është mund të përvuër njëre se t'ilë. Hedhe pse me ndojë, se munafikë ndonën dhe më pëshë, kërëp në nënkejme në gjëzije, ka pojtë të dëgjërë dhe fatë, sikëm nëse egzistonit munafikën në nëzbësim të arve, Besimtare dhe të duke i vederë të dy njërë shumë të huaj, shumë të huaj të vetë huaj, për e egzistente e tyre ka për që nukri besimtare dhe, dhe duke një më. Për shkak të nukrit shumë të nuk në afikë për që egzistën nuket. Ndërkohë pra, dhe jënë i vetëm nukohë në, në profetisë në nga olë nësebë. Këta ka beshjërejnë atë e që është e keqë për ju. Vjenë për e fiku në shëqërojnë në tyë, E kje që është e e në këtës që e më në fikë. Për a i fëtë e në bësim pa, dhe mund dhe të të shëfaj e në bësim pa i mirë, dhe mund të bëndë nëseve për të mirë. Edhe të i vëndon e besonët të, edhe besonë fjallet të ti, edhe besonë mashtrimet të ti, dhe e se i tërgohën së ketët, ose dhe e se i mërë në ndimin të ti për që është të trua për tajë. Murafikut njeri të prishur i cini nuk njef oma, nuk njef liqet nga oma, nuk nuk nuk e di për liqet nga oma, subhanu e tala. Edhe tje për i mëngjimin e ti, e të fëtë në mështrime dhe të thotë bërë që së kjo është më e mira. Dhe të fillon pas të njeri o zhukar e qiru dhe kërtojnë dhe darën e ti dhe i dukët se për të vërte të e që i dukët munafiku është më e mira. Po dhe do të do të ka ngaluar që do të vërmo ato mi, sepse ata do zgjurojnë totore, ata shëntojnë vërtetën, atë të fusin frikën nga shqiptarët, nga lufta shqiptarit. Dhien kur e diun duhet kujdes ose sepse janë mbledhur dike vijnë kundërtej të bëjmë shohut për ashtu sot ju po sot do të tërozo të marrë një ditë edhe një ditë po. Vetëm pse nga fryrja e morrë që i bën mrafik në zemrën tënde. Dhe nga dobësia e besimit që ka njëun veten të tij. Pane dhe Allah me dhe mëndalon, në form të rrep në të ta jokin e të shëqërojën, në t'i maj më të një të afet. Sepsa ata janë smumbja e keqe, e cila e shkatëron njeri unë. Në do të regëmë vini vini të futmes, një rast që ka ndohën në Profetët S.A.M. në të cina, ta ka ndashën të ahumën në Profetët S.A.M. në vërteta të dërgurin Allahu Shkot. E jomële, Pas të nga të llojë më, më dhëruar, një prejë më dyrebe se si letin johim këta munafik. Fëtë Allah subhanu wa ta'ala bëshdim, fëtë vëddu më alitun që dhe bedetin bëgdohumit efuahitim, fëtë të shkashu urejtja nga dojët e tyre. Dashit për dashit, dhe të daxip daxip, shikosh munafik ujqa i në dizafialt e ti dhe të, të, të, të shprehi urejtja për islamin, ose por ligjë të islamit, ose por ligjë, ose por nisa pe muslimane. Por, mes të të në doset të të të, jo, të, të, të të të të dhe eku n ratë që dressed. Edhe, të të në Whole, nuk kam pun me ty, nuk kam pun me dhe të tjera. Nuk kam pun me të të, jo, nuk të shhë i mirë, nuk përshtadhe në kxë, që ti e i mirtë, edhe dhvijena të zbëkuron, dhe të të të të të përqivë dhe të j tacte, dhe të të istufruar, edhe hëtë të regdani For, po qësë të të jetë besitare për tëtë dëshikoshë, për e dike a ike u rrejke këndër dë islamëtës? Fëtë Allahë madhërë, «O lëv nëshëa u lë arajnëahëthëm, fë në arafëtëhum bësimaëhum, wë në ta'rëthanëhum fi mehdi lëtojë». Fëtë, po të donim le, u vinim shërja të fëtyrë, që të dinim fëtërë, që të jetë të muhamërën shërja të të të të të të të që ti i pje për, po, nuk e dashëmohi madhurë, edhe i për për përfizënëse dhe drejtorit e një mënyrë ti dhe si ti njohë i ata. Fëtë po uële ta alë dhe në në nërë përënë, ke për ti njohë i ata fjallë, në dheviimet e, e fjalët, ose në anët si e të kuptuajt fjalët. Në dheviimet e fjalët e së si e dhevjojnë po e të këtë vërtetët, ose në anët e kuptimit fjalët e që a i shprejnë i ide, e rëkuta p Në ndritë vërtetës, po e nuk të shpehte në mënyrë të drejtë për drejtë se ka frikë se izbulejot pislikë u i ti që më bach me betër e ti. Ka dhe bedet il baghdoa omi e thuahi mu ma të ffi sudurur ekbar edhe ajo që pëshemi zemën e tjo nëllohë madhur është me modër, është që uvej dhe të me modër këndë e musimale dhe islamet e dal munafiku normalisht janë gogo, ju kanë thënë soi, apo edhe ju fali me përtoj që i thon vetëm mos u mund të falë para e hitësit mirë me muslimanët të marrë, e dali, dali momenti ku kanë rënë në musliman ton, ndanimoni mesë ne duhet të bëjmë çfarë, duhet të bëjmë vazhdonë mos u shkojë ndjevojë pasar ata i fundom muslimanëve. Edhe u bën atyre gjë të keqe ose përpiqen të u bëjnë atyre gjë të keqe. Edhe pse në të vërtetë Allahu si i cili dyri i rrupës të ta Edhe i mashtruar është ai i cili mashtrohet prej munafikëve në të vërtetë. I mashtruar është ai që mashtrohet për tyre. Dhe ai që mashtrohet për tyre, më shumë po se një herë, ai nuk juhet besimtar i vërtet, por ai juhet besimtar në bazin e dëgëtit. Sepse profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka thënë, "Nuk mashtrohet besimtari dy herë në një dhënë." Kuptimi i hadith-it është nuk beskohet besimtari në një vend dy herë. Nuk biskoj pësimtari në event dhe e në më dhe nuk mashtoroj pësimtari në të një të një të më që është dhe e në mashtorojnë e parë në ti nuk ka punët si, se këse e pësimtari që një këllëmahë, dhe jëvë në fikër dhe ligjit dhe të tëre. Për të që dëbëdët i në barëraë u në afuahihim u më të fësë dhurëm e të bërë, që dëbëjën në lëkëmul ajati im kuntum taqilu. Mas i të regoj e loj madhore që muna fikët, nuk duhet në marrë pishë, nuk duhet në afruar, sepse ata për pishë të shkaterojnë, sepse ata duhet që t'ju t'ju ngushtojnë dukusin në halën problemet, edhe sepse dhe edhe kjo më i gjë e dolu e qarë nga shpejnit e tyre, në alët e shpejnit e tyre, se si i shpejnit e shpa duhet për në to, hot, i të regojnë të tre shenje a loj madhore për e tyre, dhe të tre i gjërë, fëtë pastaj, ne u kem nisuruar ju argumentat nëse një gjikoni. Po kemi nisur argumentet në ato të, të cilëve ju ti jihni munafikë se kush era pa. Nëse vogjikoni, domosë se keni më të vërtetë logjikën e një besimtari të vërtet i cili e jep ushqim adhyrën e fort për tyre. Dhe përderisa uajmë të adhuroj Në ka ndalur që ne të marrim ata miq këto rëndoi që kjo është e muç sur për gjithë ne që ta arrijmë këtë gjëje, sepse ne ka ndalur go, no, ata kemi porositur të sqotoi order, e të ngrohemi në kandales. Edhe përderisa ke po për të thyr atë ne duhet ajo mëse kushen këtu në pikë, më ardë secili që ka treguar Allahun, dhe nëse nuk e njohim ta dim se ne jemi shumë larg vërtetës, jemi shumë larg vërtetës dhe jemi larg nga asaj që thon logjika që i ka dhënë Allahu besimtarve sepse Allah i madhuruar thëtë në këto ajete, ka dëvejjen në lëkëmullë aja. Neua kemi seruar juve argumentët nëse dhe gjikoni. Kjo të regoj që aji personi zini nuk i kuptuar të ajete dhe në këto argumentët aji nuk dhe gjikon. Nuk dhe gjikon në lirën e të të qështje. Qështë në munafikën se ka kuptuar dhe nuk kasësit rrullë për tërë. Pase të regoj në moj madhuruar në bërshdim, arsyen, përse ne e mi të të pojnë me ta. Përse të të disën të dhe prej monafikve dhe të ruhëm i prejtyre, edhe ju ti mështesim ata, edhe ju ti mështesim ata. Fëtë Allah subhanu wa ta në mërët një, haëm të ulaj të ilibbuneku, ulaj të ilibbuneku. Ja, të ju, ju i dohën e ata, kësë ata ju nuk i duhet. Ju i dohën e ata, se pëse ju shikoni panu e tjo t'jashme që ata e në pësintarë, kësë ata dhe të vërdekë nuk ju duhet një. O tuk minu në Bilkitavi kulli Dhe ju i besonit të gjitë një bërë të më pashëm Edhe librin të uoj Që ka zbitu të kju Ka dhëndë nësa djetar Në këto a jitë e ka përqëndi më mojë madhuruar Muna likët të cilët ka i qenë të kërë qifrut Edhe hynë islam Edhe shfaqin islamin Por të bërë dërë musimave Por në të vërtet edhe besojnë një bërë të të më pashë Muna të të këllë e rëndër Edhe do të llojë menjëherë ju i besojmë dhe i bëjmë dëshitorë me gjithë ata që ju urrejnë. Si mundet që si ju të mbështeteni tek ata që merrni ndihmën e tyre, të, të tregoni atë sekretet tuaja? Timbaja ka të sekshiontar ja, kur ata ju urrejnë dhe shfaqin urrejnë atë në formë të ndryshme, të cilën ne po i shohim sot dhe po i jepojmë Zotit në çdo sekondë. Apologjikoni absolutare. Kura ata në qëtë moment duhet në ndëllojnë mjekë, shani në qida forma dhe hifi pasë e si burët mirë Në moment të cëktuar që neti një mojën e një, muslëman, një muslëman, një të mërështënë se për të këmërën e rikët e të tërë E të mje duhet muslimat, në e muslimat, në e qënë kuram, në për të mërën, në për të mëtar Edhe më ashtojë besimtare për të qërë, më ashtojë njërë Por e qënë njërë, edhe i kërë besimtare njërë, Pasë të gjithë dhe me dhërë, se shpa urejtë kanë ata në zemë për besin tajë, në mësë të rekojë që ata e shpa në urejtë hepa se më rekojtë atyre, po të dhe Allah subhanu wa ta'ala, W'a ida la oku kalu amanna, kërë ata ju ta këllu vetë të një besin tajë, e besin tajë, e kanë besin mu zemë, dhe në besin tajë, W'a ida qalë wa akmu aliku në elavin e në në ghejë, dhe kërë ata redojnë për jësht i ka fëshojnë dhërë të tyre në mërë të imanë që ka ju ku ndër jush. Ka fëshojnë dhërë të tyre, kjo është këtë shpehje që të regohën dhërë në, në ratë, për të regohën që ky person ka e që mështë ma dhe në rejtë këndër të jesë, sa është dhërë dhe të kishë të ty vëndonës të imë për të këtë. Këto në rejtë ka për tërë. Këtë të regohënë dhërë njërë që ka të mene kërëmëndimim, edhe tërinë dhe ta të të regonë të e tërë të pjesët e jetës tuaj, dhe për dhe me të tuaj, a do një avurit të në në nëzëshë? Pasaj alë marë madhuar në të regonë neve dhe në urë dhe rëndë, i thotë profetët sëllëm, kënë mund të bëghejë dhe kënë, të thujë, vdisë një me mëlepin të uaj, edhe këshë urë dhe për gjithë besimtarët, dhe ne ua thejmë në nafikëve, Vdhjës një me mërë duaj Inna Allahe bima ja me në mëhit Inna Allahe alimu bidhe të sudur Allahe subhanu ta'ala është një njohu Po atë që kanë atë në zemrët e tyre Inna Allahe alimu bidhe të sudur Më pas Allahe subhanu ta'ala Thetë Dhe të regon një të citit jetër të muna t'i këve Të cilën ata herë herë shmejnë në goj Dhe dhe të shikosht e këta E ta shikon është do njërë të të kar, për neshte dhe të tij, nëse e ka, të vejë për pyteve të sti, dhe nëse nuk e ka, të falem dhe rojë Allah, që nuk e gandhënë, dhe të imë të mësesë kumë hasënë atë u të suhëmë, u imë të sëpë kumë sejidë atë u jefruhë biha, dhe nëse jubë ju kapë një keqë, atë akëzohën, dhe nëse jubë ju kapë një emirë, nëse jubë ju kapë një keqë, atë akëzohë një e mirë për e bojë të ta hidrohen, nëse u e bojë të i të mirë, të ta hidrohen, dhe, dhe nëse ju më i pjenë një ekejë të ta gëzohen. Kjo është cilëci për cilëcive të më nënafi këve, të cilën e duhet të ave në basë nëve shpleze, më nënafi për e për sëmi cilën, kër i ndodhë një ekejë i muslimarit me simpajt a i gëzohet, jo në pozicioni, tomona fikë vetë. Ne ta duajmë të materializojmë atë që kemi në ata ose kemi. Edhe të përpiqim, ta shikojmë ato të tërë që të runi për këtyre personave që e kanë pozicionin sepse ai personi cini gëzohet për të bënë i keqë, mos e shuditëni nëse procesin që ty përse të rendi me dorën e tij dhe me kamerën e tij për të futur ty në të keqe. Ose në të keqe të gjashtë më tash. Intensës këmë hasënë të në të sëpëmë, nëse ju vë ju prejtë në një mirë, këtë gjë i shqetsonë ta. O jë të jë më më ta. Pojnë të sëpëm këmë se jetë u jëfrahë u biharë, edhe nëse ju vë ju kamë në një e keqja ta këzojnë. Këra mojnë me dhruar të të reguar që një prejtësirën të të tjë e monafikë dhe është që ta këzojnë me të keqjën që i besin bi besin të aritë. Që mund të duhet për një personit që nj Edhe unë vëllohet e nguaj një fëtëva, fëtëva për një personi që i tëtë vetës e i medije. Ka dhe në fëtëva që lejohet të i bëshdëmë muslimarin dhe të fitë mosbezintarit. Lejohet të spionësh muslimarin duke e kreguar sekretet e muslimarin një mosbezintarit, e ka lejuar të legje. Edhe unë vëllohet që fëtë themë për këtë lënjeri ju, ata qua i të munafika për po johë përgjigjen e këtij do t'u lejojmë. Edhe të gjithë njerëzit janë shtuar shoqërin tonë. Allah mos i çofta njerëz. Allah ua shujt farën e dhurit, të cilët i duan të keqen muslimanëve. Edhe hijen si musliman, edhe fatin e rradhës së tyre, edhe vendin si musliman, po shej duan të keqen muslimanëve, edhe Islami do të arte edhe pse shpresojnë gjë të tjera që në gojën e Islamit, por duan musliman një islam që i thonë Muhannes. Islam Muhannes do të që ish islam as mosh më sfejnër, po e islam i tini për që i kafirëve. Islam për qështë në dujë kafirët. Allah o mos është të farët të njërëzve, të cilë të duan të keqen muslimanëve, edhe hiqen si musliman, edhe, shp, edhe shprejnë të të, të, të muslimanëve, edhe kryen dhebët e muslimanëve, por në drëtej, Kur t'i shikohë që ta me një i kjetërin, gjëzohën kërë dhajë muslimaj një burë, ose gjëzohën kërë fitër dhajë në vëndë, ose gjëzohën kërë ati për një fëtisi, edhe fëtë kënduar në gëzimi. Allahu e shka të rovët. Allahu e adhaat. Në të adishtë e përson, i cilje ka të dhe cilësia i sajë ka i të cilësia të munë a fi kërre. Në të ruen dhe dhe në retë, nësë të d se kërë të janë të mërë e shpët, të këllohë të shpët e mënafikë, të vlasë të të shpët e shpët e shpët e mënafikëve, dhe shpët e mënafikëve, ka përkët e të të lotë e mënafikëve të të gjukimës. Shpët e të për cilin i gëzohë të e në besim tajri bërë mëna, ku të shikojnë se si të shpët e mënafikëve, ta mëna ashtu si se kanë merituar e ta, ashtu si shkanë vërkuat ku ndërbësim përë me pislitjet e të tërë mësjë mështrej përën e jashme se ata e në dimësira ata e njezumët ullit qëqëris nuk kam burni të tërgone të qipësojnë përpa asynda burni e tërën shbetën përpa të agutit përpa të agutit ata shpërës e burët mirë edhe i putin dore e kam kërësë përpa muslimonëve Dhe me e me ju Për në të vërde të ta nuk e me me Pasëta në të rëgohë në loj Subhanu e Ta'ala Në të rëgohë në loj madhuruar Se si të ruhëm i ne për këtëre munafikme Në pasë e është dhe një person Mundë të këtë të dhe zhuarësie Që të njohë fërshdo munafik në goja i Por alloj madhuruar Në ka të rëgohë dy gjera Që nëse ne i kemi atë dy gjera Alloj dhe në ruhe Në gjithë munafikë të dy jas si kuratate të thurin kurëtët në të mëdha kundër në së njëramëve, nuk të bëjtë të dëmë ty, nëse tiki në të të të të cimë. Parës të të lojnë më adhruan vështim të ajeteve, ojnë të sbiru, ojnë të të ku, lajë e burë më konkej, dhumë shëjëa. Thë dhe nëse ju bërë një durimë, dhe jene të të voqëm, nuk ju bërë një dëmë kurëtët të të të, të e devocionëria. He, durimi i devocionit dukon si vetë thjeshta, por në të vërtetë këtu është gjithë thelbi i Islamit. Ai person që është i devocion, i zbeton urdhat e Allahut, ndaqon nga në harami dhe bën durim. Von durimin do të thotë që në krye të do veprime që nuk i përshtaten asaj që ka urdhëruar Allahu. Edhe çka ta rendin kur e rendin për të bërë kurthë njeriu dhe thurin kurthë të një muslimani me durim. Me durimin e këtij devocionit e tij ka portuar shtuar në shmundrëten munafiqën e zemrës. Edhe le të hot, në dhe do të fot në përgjithësi do të më çon ti, do të fot vdesni me mundësi duaj. Gjithashtu ata s'kan për të bërë dëm atij sepse këtë ka vendosur Allahu ligj në univers. Sikur se ka vendosur Allahu ligj që dihet të lind nga liria dhe, dhe perëndja perëndimi, gjithashtu ka vendosur ligj i cili nuk ndryshon në universin e tij, që kush i devoçon dhe është i dëshuar nuk i bën dorë nga të zgumbin gjithë botën e tij. Prandaj ti kthehemi te dobështërisë, bindes te Allah subhanahu wa taala edhe durimit, se këto janë ilaçi i vërtet për ne edhe për gjithë umetin islam, lutu Allahu ma dhuroj neve te gjithë muslimanat nga kurrthet e munafiqve. Alhamdulillah <splash> sallatu <physiology> wassalamu ala rasulillahi ala alihi وصحبه اجمعين. Nuk mbrojnë neve te munafiqve nuk kanë fundajet e të munafikëve dhe kuptimin e tyre që ka dash Allahu t'rëgojë për ta. Sa herë që ti lexoj mes të, të duket më një po kupton për këty një tip si tërë të, të munafikëve, kështu ato janë të rinovueshme. Sa herë kaloj këto treja gjë të njerëz veçants, ti si të munafikëve. Dhe duket sikur hyajet po zbret në fillim, po për ta, po për ta, po për ta, për, për, për, për shkak të tyre, për pasazhet e tyre, për fisin e tyre, për fisin e, e munafikëve. Në kohë rëpër për përëdë sallë allë dhe sesënë këndë dhëllu një një një njënjë një një një Një. Qatada e ibn익 një një një një një një një një njënjë një një një njënjë një një një njërë Stjead. Qatada e ibnaldふrën qëndë nosën dhe shëので sërve një një fëmillëj e që rundhe qëndë një një untilën usënë njënjë një njënjë qëndë e numer Edhe në të jetonit të mezer, njëri për i tyre kështë në emin bëshirë. Edhe këj bëshirë ishte muna pikë, kështë thotë, katate, ishte muna pikë. Edhe dhurë të vargjë kundë në sahabëve. Uajeptet të tjerve, njëzit të panjohur, edhe dhina taj në dhoni të vargjë kundë në sahabëve në të albin e tyre dhe shajnë në sahabëve. Edhe ku i dhoni sahabë të vargjë, dhoshin të vargjë nuk janë vetëm se për e ti njerim të ndyrë, Shëtë është gjithashtu saul për të bëshirin i cili ishte munafik. Ikjo jo di domoshta sa ishte ai, se çfarë raundi ishte ai i njerit. Kurse sot un kam frikë se ne nuk i njeh punësh mundofikët. Atë e toj më snesh atë rrim në ne edhe kam frikë se po ti dal në, në, në një spital, më tregoj ju munafiqti e di vetë po veten ta, do të kushtoj njerëzve. Do ngrih stu për dardhë, atë çosht të ishe jo në vend. Fotë qeta do të ndërkoonton, i thonë që ju fisit ju ishe ben i kuberit. Kishte treq qrev dazë, njëri po tyshësh bëshira, ky ishte munafiku i cili shautë sahat. Po do ndo ku konton njerëz të vargër. Be Njerëzish të vargër thalin ushimin duke qenë gumëd edhe elbi. Ndërsa nëse një person do të kishte pasuri, do të kishte pasuri të madhe, kur vin te zotnat, domosdoshë karvardit me tregtia shami, mund binte një pri gruri dhe domosdoshë hëndëvën dikush i kishte pasuri të pallave dhe djajai i cili dëgjuarshë domodin e Rifait Muzeit djajai i cili dëgjuarshë Rifait Muzeit kishte para edhe kur erdhën drejtia nga Shami bleu një grup për veten dhe e bujën në dhont, një, një dhomë të tyre pranë stitit në dhomë kishte vendosur një 5000 lëndë që sinë bleu kishte vendosur gjithashtu edhe shpatat e tij disa armë broje që i përdorur për luftë kur thon një rat vijnë disa hajdut edhe e çajën dhomën ka qenë dhomën me mur të sont si e çajë ndonë të hyn dhe marr miellin edhe armët dhe i vjen. Në mëngjes del Rita dhe shkon në ushtet katadës o katadën kanë hyrë ditën kanë mbiedhur, por ne s'kam përmendur sikush nuk më kanë bërtë dëgjë, sepse nduën armët, më kopsën edhe për miellin, po vetëm armët pa vdur. Edhe kërkojnë duke kërkuar gjin disa komshi të këtyre Beliuberit, të cilët u thonë atyre që ne kemi parë dje që është ndezur zjarr te Beliuber gjatë. Në rrokë që në shtëpinë e tyre nuk ndijeshin zjarr kur sepse ishin shumë të varfër për ndizjen e zjarrit punë. Këhipaja ata kanë ndezur zjarr. Edhe mendojnë se zjarri ka ndezur për të gatuar ushqimin që kanë vjedhur tek ju. I thonë ata, "Nuk kemi situatë." Edhe më vonë thotë thonë vendosin të pyetën më, sepse ndërta ishte ky munafiku i cili quheshin Bëshir. Ata shkojnë ta përsëriten apo nuk ndihutin. Shkojnë tek Familia me një uberi dhe i thonë atyre dhe, dhe pëshirë i thonë që ju ke një vjetë më neshtë, në në një osë kemë vjetër ne, në kemë vjetër ne, por ka vjetër le bidh ibn Sehhet. Ishtë një për shahave i sëndishë, njeri një sinqertë, njeri një me istamë të njëri sinqert, njëri istam këlluar, të pasë, për ka vjetër, ka vjetër a i thëtë, dhe jë, jo, jë jo le. I shkën dali në zërë le bidhit, kërë e mërë bësh le bidh i në zërë shpatën e betë, do hy me strupëve tu i thotë se nuk e nxjini pse kush mund të vartetas, -so, nuk një në edhe i mason, dhe të vërtetë se un nuk njoh vjedhën e sallall. Dhe i thon ata personat se nuk kemi gjë me ty, do ne di kush je ti? Edhe ktheh. Atash qonqata ibn Nu'man te profeti sallallahu alajim dhe i thotoi do luro mort. Ky do të familjen bën luberin? Kan vjedhur i kan vjedhur ripas shumë shumë shumë i thonon gjithë historinë te profetit paqja qoftë mbi të. Do profeti sallallahu alajim që të lutem u urdhërojë të kthehen mallë ty sepse as mallë në shtëpi, mallë në shtëpi do është dëshmitar më mirë. Atë e të zë përështë në të kortë. Ndërkohë, këtë përshirë i më në thiku, shërbërë? I thë dhe të në shpizëve dhe më që në ka në akuzuar dhe vijet dhe emeralë dhe të ndezët akunder dhe më në akuzuzëve. Të redë e një personë të si liqua shërësejtë i në horua, edhe të gjithë shkëndë po e po të katade, ka dhe dhe që nuk ka për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Profetë Sallam sëllëm këtu, në në bine dhe në që janë i të në këti mëna tikut. Dhe kër shkon këta adhe, i thotë këta adhe, si ti akuzon një person për vjedhje. Si akuzon ti një person për vjedhje, kështë të bajtë, i thotë këta adhe, dhe dë dëshirojë e si kur një pjesë e marë për së në në të kifti ikur, dhe mos i këshën thënë farë Profetë Sallam për të gjithasht. A i që këtë në më merdi që në në n Nuk arrem pak rëzbyten e ilithe kudocalit e cilat ish i në izzimht për njëbë simpëra. clicë allahe dhe marrë Avram. Kotë allah subhanu ta'lë, i thoth profetur të iqsallallaha sallam, inna onzëna ilijke el kitaba bin k wczell providing vartë peut tëshit me beja nasibima arak Allah. Në Just. Pirочetje nuk të ejibari 9 y Geoffët që titë djuku nuk me dnjë asema teqkat në ble të dhëllumër të Allah. K asë të thothhë ihorna të kulli l-kaënin khasimah, Dhe mos u bëj ti i jot avokat i trajtarëve. I jot do vitis asaj mos u bëj avokat i trajtarëve ndonjësi i, i trajtarëve të cilin kanë tradhuar vetë edhe tyre, ndër kanë tradhuar Allahu subhanahu wa taala dhe kanë bërë këto me mashtrimi duke vjedhur punësmarrësit duke akuzuar të tjerët. Mos u bëj po të këtyr i thek profetit sallallahu alajhi wasallam. Pasi do të mos dallo vidim nga në çoi fjalë ajo që ti i folën, ka tata të ndryshme. Ku i thotë Profetit të ti sallallahu aleyhi sallam Këkoj falë allahu të të tsejtë të kataz të djejtët Allahu subhanu wa ta'ala qërton profetit të ti sallallahu aleyhi sallam Westafirillaha inna allaha kana gafurur rahima Këkoj falë allahu sallallahu shfales dhe mëshurës ma Reset të dhe Allahu subhanu wa ta'ala Vële të gjardin anhe lëdhine e rëtanu na umfuse hum Dhe ti dhënë më së bëj avokat dhe mërojtës dhe asë mësë dhe lërdovët mërojtër Ata q Kjo shunëzimi, je vetë për perfilësënë, për për gjithë ne. Që ne mësë mërë mënafikët, edhe më përsojmë mësë mënë këfirët. Dhe mënë më përsojmë mësë mënë këfirët. Më më më më mësë mënë mënafikët për pislikin e tyre, edhe hajdu të likin e tyre, mësë mënë me. Që ata mësë hanë kurizmë tërë, o besimtarë, flikët për besimtarë. Allah nga dretot profetit të isa wa sallem dhe gjithë pësim të mbërtojete wa nga të gjadil alinudinu e eftanun e rësahu dhe të mosdhja nga dhërë më të imbrojtër e patatësini të trafërën dhe të dyre inëlloh edhe nga në hibdu mënkana këlluan e thima Allah nukidoha të qërë të rajbar dhe gjënaq qarë nukidoha të qërë qërë të qërë të qërë të mbërshë hapo tim bështese shëta, nuk i do omë, oh, dhe përde se nuk i do omë, oh, nuk të pakon të ju të i, i tërguar, dhe alë pështë parë tim bështese të tim bërë, dhe me tëmë në piti. Paset të të dojmë dhe uro, trebohë të për këtëra të tëse që përja të në tërgërë, të të jes të këfune minë nës, o edhe jes të këfune minë nëmohë, ata shihën për njëzë, por nuk shihën për e uro, të rallë të tyre dhe hajdu të blikjit e tyre të i fshekim për njërzve që mos i di dhe paset se ka u frikë dhe tur për njërzis kurse prejmor nuk shirema se psa pa nuk njërëma ma edhe kurse ka përdocizije kërë ka një përdocizive ma nështore të mune e fi të dhe që a i nuk nuhën prejmorë përruat dhëtën përjësive të, të njëzve. Edhe nuk i tako për simtare të ndashtjesë në ashtë të mbërëtë dhe nëse për të ndojë se kam dobi për ti. Kua Allah më dalo profetën e ti, që fa më dhëtë për tjertë? A më zvartë për tjertë e më të mirë si dërgurë a lotë? Dhe u lejo dhe të tjera e kërgjën kërgjën jo të një një rratë dërgurë të Allah sallallahu a.sallam? فَتِيسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۚ أَتَنطَرِمُونَ اللَّهَ وَصِيتِينَ كُتُبَ الْمُنَافِقِينَ وَتَفْشُونَ عَلَى النَّاسِ وَتَسُبُّونَ النَّاسَ وَلَئِنْ شِئْنَا لَأَذْهَبْنَا بِالْقَوْمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ مَا لَا يَظْلِمُونَ الْقَوْمَ فَإِنْ شِئْنَا لَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بَأْسًا شَدِيدًا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ضِدَّنَا وَإِنْ كُنَّا لَمُهْلِكِينَ ju bëjnë çka lajmë e qolë kanë dhe çka janë duke bërë është i ditur nga Allahu i ka përfshirë të gjitha punët e tyre dhe i di shumë se çfarëojnë ata pastaj them Allahu madhërua dhe ndrejtoj profetit e xhosa selam edhe të gjithë besimtarëve të vërtetë thë ha antum haula injadatum anhum fil hayatid dunya ja yuhadithu po dialogonin për të mbujtur ata në jetë famai yujadiru ta'ahum yawm alqiyamah Kush di më kono, o Allah, qedri i fikim për t'i mbetur këta? Po ti di i fikim, o Allah, kush di më kono për t'i mbur këto? Kush do ta mokat ftyrën e paullat? Embe yakunu alehim wakeela. Dhe kush është? Ai person i cili më për mërkusim për roje të rëksimë, të palla dinjë. Kush? Kush? E përdersa nuk ka kush, atë nuk i takon as kujt, që ti mbroj munafiqët dhe hajdutët të cilët vjëdhin muslimonat për hirë të damit dhe dobiqës, për hirë të asaj që i quajnë, dobië e daës, se nuk e në mëtë njësë i tërgurë Allah s.a.w. Kështu Allah s.a.w. pasta i tërgurë Allah madhuruar një ajet shumë të frikshumë për besim të ahët, i thotë të profetët ti s.a.w. Walau la fadruullahi aleyka wa rahmetu, la hemla ta i fe të mmimhum ajo dhe lukë edhe sikur mos ishte, i shte njërësia ndohë dhe mëshirët i kundretejë i Muhammed disa pojtyre për e mënafive po e mënë që të të të humën e të nga përtena ka dhëmën djetarë të fësimit po e mënë që të të të humën e vëtë dhe duke duke të fundër të lëkëto me i vërët në dhëtësime kërjume me mëna vet me akunzime në infënësore të fashë edhe me pastrimën e gojëve të tjera dhe i thoshin profet lanorin sepse ne as kimë frajt. Do të bëj një të njerëz që bëjnë umbere të pastë. Edhe dalën pas ajë prezantoi vërtet ose do do dilë ka filozofëre ose ata që vimos ti. Dalën para njerëzve por mos aq akuzoni finalin, sepse nuk është ai tot. Edhe kjo nuk humb njeriu me një vërtetën. Kur profeti s.a.s.e. më karrui te Allahu, sepse ai është profet të tjerë dhe nuk ka përmbur apo rrugë. Mund të thotë bimbi dëshëtor i humbës kujtë nga luna afikë. Pandaj dallojmë domodinë që është lanuar në yjet që janë përpara, që për ne e shoqërojmë luna afikët të rrimë ata sepse ata bëhen shaq por humin e një vërteta. E çon njeriu që difutin padrejtit muslimanët, e çon në devijimin e pres, madje ata mos po di kushtin kanë marrë vetë në dorë drejtimin e kaos dhe drejton ata si duam, duke ndryshuar ata çfarë duan ata, duke ndryshuar të që duan të kohun e poshtë të që duan ata, duke treguar thjesht të që është i keq, të keq është të që është i mirë. Si që ka dhe Profeta Sëlemë në konë e fundi tëtë, në konë e fundi përbërë Sëlemë në do darje rruaj i bëdët. Rruaj i bëdëa, i ka dhe në samë që rruaj i bëdët. Që farja rruaj i bëdëa të ojë dërruaj Allah. Fa rruaj i bëdëa, kjo e taj personit që i si dhe është një pablerë. Në pablerë, e së ka, ka mjërë të kam të usuar në të ala. E është njeri që nuk e të të të urdhë dhe ti. Nuk d a i personit tili delë për për njerëzë e pasë baturur dhe të allohë dhe njerëzit bëtënur dhe të allohët sikur se dita abdulla ibn Ubej ibn Selulli në kohën e pofetër sallam parën e mënazit në gjumas pasë e të pofetër sallam hytme gjithdo gjumas dita të për pa, për për për njerëzit edhe ngrishë për njerëzit e njerëz këshë dërgur e allohët besojnë një tërë, ngrishin një t Sveto një urë të ti që të shkëtojnë në dyjarë në herëtë, dhe e se ku në baroj më këta urëtit dhe dojnë të palarat e ti, të më rritë më sërëtës që të foshtë si një dhe fjallë. Por ata ishe sahabë, nuk ishe sine. Ata ishe kapër prapër dhe urët e zakonu në amikë e mosë, nuk të takon mërë, pas i bënë njërë të pislikë i që i bënë që të shkazë nuk ka musëmanë, kurse sot nuk ka borë ati i më Nuk ka asptiu. Ka dhënë këtë burrë. Përmasë u vështoi të zëburat ti të telefonit, të vërtetën shesh aty që aty që do të na formuna fikrve, të cilët ne ndërtojmë me vetin në fjalë. Dhe shumë çmente të hutur e gjithë ka vështur dyar e vështur ka bukra. Nusim Allah subhanahu taala që na na të të në ruhet të munafikët, në ruhet të cësitë munafikëve, në salonë më dhuruarë, në jabës pëses, në zdo për nëmë në bërë, në jabës pëses që dërgojmë në zdo një e keqe, në nga bëjnë e nëve në për, për të mërtejet, Allah, është për më në të këmë.